în și pe pământ, el și Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm, iubiți ascultători, la transmiterea celui de-al 98-lea program al emisiunii noastre în cadrul căruia ne împărtășim cu gândurile minunate ale preotului Niculiță, prezentate sub forma unor scurte meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament luate în mod individual. Ne aflăm în Evanghelia după Matei, în care vom pătrunde imediat, după ce vom afla mai întâi însă din istorisirea cărții Argatul, o altă ispravă pe care o poate face consumarea de băuturi alcoolice. Mintea noastră este încă prea limitată ca să-și poată imagina ce catastrofe poate produce veția. Ne aducem aminte că în seara nunții din familia lui Petras, în timp ce Metod încerca să-și dezvăluiască bătrânului evreu secretul venirii lui acolo, nunta în casa lui Petras era în toi. Metod ajunsese cu destăinuirile lui tocmai la punctul în care se pregătea să-și dezvăluiască adevărata identitate când deodată, o lumină ciudată urmată de un zgomot infernal, i-a întrerupt din vorbire și l-a făcut să meargă drept la locul cu pricina. La Petras se întâmplase ceva îngrozitor. Unul din cavalerii de onoare, beți care fiersese rășliboviță cu zahăr, adusese înăuntru castro, într-un castron șliboviță fierbinte. Voia să o pună pe masa mirilor, când alunecă se împiedică și vărsă conținutul arzând peste mire și pe masă. Într-o clipă, hainele nefericitului ardeau ca o torță vie și la fel și fața de masă. Izbucniră țipete îngrozitoare. Unii se înghețiau spre ușă, alții săriră pe fereastră. mirele strigă după ajutor și sări mai întâi pe masă, apoi iară jos, pe urmă se tăvări pe jos de durere și disperare, și îi se părea că se sufocă. Mirea sa vrut să se arunce peste mire ca să stingă cu ei focul. De-adea putură fetele să. Tragă înapoi. Unii turnară apă pe masă, dar unul dintre oaspeții beți, crezând că e apă, turnă o sticlă de șriboviță pe masă și a explodă cu o pocnitură puternică. Era în clipa când Metod își croia cu putere drum printre nuntași. În mână avea un halat ud, se aruncă cu el peste mirele care ardea și îl înfășură complet cu el, astfel că flăcările se înnăbușire dintr-o dată. Era și timpul, căci întreaga cameră era în flăcări. Focul ardea de la un capăt la celălalt, oamenii alergau afară cu strigăte puternice. Un fum sufocant și un miros urât le lua răsuflarea și numai cu greutate putură să se salveze. Pe Mireasă o duse răleșinată afară. Pe Mire îl duse metod afară și îl predea oamenilor. El însuși se întoarse iarăși la locul devastării, sări la ferestre, le închisesc multe perdelele care ardeau și călcă flăcările cu picioarele. Ele îl înconjurară ca niște limbi. Totuși, avu încă timp să apuce de pe masă două sticle mari pline cu șriboviță și alta pe jumătate plină, să iasă afară și să închidă ușa după el. Hei, încotro cu apa!" strigă el la Petras și la alți nuntași care tocmai aduceau niște hârdaie mari pline cu apă. Apa nu stinge! Câtă vreme arde șlibovița trebuie să o lăsați să ardă, după aceea puteți să o stingeți. Ați spus că vreți să vă scăldați în ea, acum puteți să vă încălziți încă la ea." De nu m-ar fi ajutat Dumnezeu să scoat aceste sticle și le-ar fi ajuns focul și le-ar fi spart? E groaznic, nu mai te gândești ce s-ar fi întâmplat. Era într-adevăr clipe îngrozitoare, o nuntă teribilă. Aproape niciunul dintre nuntași nu ajunsese se afară acasă. Aproape toți aveau hainele rupte, iar mirele, bietul mire, era îngrozitor la vedere, așa era de ars. Fusese un mare noroc că flăcările nu putuseră să iasă afară. Ceea ce era în cameră arse complet. Dar casa a rămase cel puțin curțată. N-ar fi rămas așa, asigurară toți, și mirele ar fi ars cu totul de n-ar fi ar fost argatului lui Andrasic. Oamenii se pregătiseră multă vreme pentru nunta aceasta, dar încă și mai multă vreme nu o vor uita. Săptămâna trecută, doamna Petras spusese vecinei: La Andrasic sunt toți așa de sfinți și au totuși casa întreagă plină de boală. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Acum era casa ei plină de boală și nu putea nici măcar spune că le-o trimisese Dumnezeu. Ei îl invitaseră la nuntă pe diavol sub forma de băutură și îi fiercese răsupa. Acum la toți le era foarte cald. Ah, ce chin era pe tânărul ginere! Zi și noapte striga de durere. Încercară tot ce prescrisese doctorul, precum și ce nu prescrisese dar ceea ce reparase doctorul stricară femeile bătrâne. Iubiți ascultători, ne întrerupem aici povestirea pentru astăzi. Vom afla în lecția viitoare că metod a fost nevoit să îngrijească el personal de ginerele a cărui viață era amenințată foarte serios. Acum, înainte de expunerea lecțiunii noastre numărul 98, să ne îndreptăm cu rugăciune către Dumnezeu Ascultăm apoi o cântare, după care urmează transmiterea mesajului. Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că primindu-te pe tine ca Mântuitorul nostru, ne-ai izbăvit de păcatul acesta ucigător al beției. Fă te rugăm în așa fel, încât mulți din ascultătorii noștri de astăzi, care mai sunt robiți cumva de patima aceasta, să afle și ei eliberarea lor. Binecuvintează-te rugăm și programul de astăzi. Amin. Iubite ascultător, dacă ești cumva apucat de puterea aceasta a beției, să știi că sângele mielului lui Dumnezeu te poate izbăvi pe deplin și pentru totdeauna. Iubiți ascultători, să pătrundem în lecțiunea noastră de astăzi, care se află în Matei, capitolul 12 și începem cu versetul 6. Ca de obicei, citim versetul urmat de explicațiile așa cum le-a primit prin călăuzirea Duhului Sfânt, preotul Niculiță. Citim versetul în care Domnul Iisus, în răspunsul dat fariseilor, le spune, Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Ne aducem aminte că rândul trecut, în versetul 5, Domnul Iisus era chestionat de farisei cu privire la faptul că ucenicii lui, trecând prin spicele, prin lanul de grâu, au spus spice și au mâncat într-o zi de sabat. În apărarea pe care le ia Domnul Iisus ucenicilor, le amintește fariseilor că David, atunci când a flămânzit, a intrat în templu. Și în versetul acesta, Domnul Isus le spune, eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. Într-adevăr, cele mai multe rătăciri și pierderi în viață vin din inversarea valorilor. Dai un lucru mai scump pe unul mai ieftin. Fariseii au dat pe Mesia au dat pe Dumnezeu în schimbul unei religii fără viață, în schimbul unor rânduieli seci. Ochii credinței nu puteau stabili valoarea adevărată. Orice păcat orbește ochii duhovnicești și de aceea robul păcatului nu poate cunoaște cu adevărat nici binele, nici răul în adevărata lui înfățișare. Fariseii, datorită orbirilor lor spirituale, nu puteau stabili adevărul nici măcar în religia lor. Ei erau ca o oglindă strâmbă. Și cum oglinda are dă totdeauna invers lucrurile, dreptul stâng și stângul drept, tot așa și ei vedeau totul invers. Când era vorba de templu și darul pentru templu, ei vedeau darul mai mare decât templu. Citim aceasta la Matei 23 cu versetul 16. Când era vorba de stăpânul templului și templu, ei vedeau templul mai mare și așa mai departe. Mare primejdie pândește pe acela care, prin propriul său suflet, prin propriile sale interese sau prin interesul partidei sale, privește pe Dumnezeu adevărul și lucrarea Lui. Totul se strâmbă, totul se denaturează, totul se inversează așa după cum este oglinda sufletului său. Domnul Sus spunea fariseilor, dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. El cu această ocazie le arăta adevărul cu privire la templu, le arăta neputința lor de a vedea drept și de a judeca drept, le arăta posibilitatea de a ieși din această stare. Templul era doar pregătirea, el era împlinirea. Templul era umbra, el era realitatea. Templul era icoana prezenței lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. El era Dumnezeu însuși în mijlocul oamenilor. Numai Hristos ne poate arăta adevărul, numai în El avem imaginea adevărată a lucrurilor, pentru că El este Lumina. A fi în Hristos înseamnă a renunța la tine însuți, la viața ta și a-L primi pe El ca viață și gândire în orice timp și în orice loc. Prin Hristos, prin cuvântul Lui, vedem totul în adevărata înfățișare, și binele, și răul, și dreptul, și stângul, și viața, și moartea. Când te contopești cu Cel care este mai mare decât templul, ești mai presus decât templul, ești mai presus de orice lege sau rânduială pentru oameni. Slăvit să fie Domnul! În versetul 7 de la Matei 12, Domnul Isus mustre pe farisei, spunându-le: Dacă ați fi știut ce înseamnă milă, voiesc chiar nu jertfe, n-ați fi o pe niște nevinovați. Poți face faptele cele mai mari și poți aduce jertfele cele mai costisitoare fără nici o vibrație a sentimentului de milă. Poți predica Evanghelia foarte corect și chiar frumos prin simplul fapt că ai învățat la școală sau că ai talent pentru așa ceva, dar fără ca inima să fie mișcată de milă pentru cei pierduți în păcat. Poți avea o purtare umană față de cei din jur care sufă și să arăți chiar o dragoste oarecare, dragoste cu capul, și totuși să nu simți milă. Dragostea adevărată, dragostea activă, totdeauna este însoțită de milă. Dostoevski spunea, față de iubirea contemplativă, Dragostea activă pare aripă și înfricoșătoare. Iubirea contemplativă este însetată de fapte mari, de lucruri pe care se le înfăptuiești numai decât cine așa fel ca toată lumea să le vadă. Iubirea contemplativă te poate îndemna chiar să-ți viața, cu condiția numai să ți-o jerfești cât mai repede ca pe scenă sub privirea tuturor ca să primești aplauze. În timp ce dragostea vie înseamnă străduință necontenită și stăpânire de sine Dragostea adevărat înseamnă milă față de aproapele Iar mila înseamnă dăruire de sine și înțelegere față de slăbiciunile altora Fariseii știau toată legea, dar nu știau mila Dacă ați fi știut, răspune Domnul Iisus ce înseamnă milă, voiesc, chiar nu jertfă, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Mare lucru este să știi, dar ca să știi, trebuie să cercetezi și să înveți. Unii renunță la toate poftele ca să-și poată împlini pe cea mai rea, adică osândirea altora. Se îmbracă mai urât ca să poată osândi pe cei care poartă haine mai frumoase. Postesc pentru ca să critice pe cei ce nu postesc. Se duc regulat la adunare sau la biserică, numai ca să observe pe aceia care lipsesc. N-are rost să citești cuvântul lui Dumnezeu dacă nu te desparte de poftele acestea. Milă voiesc! Iată ce voiește Domnul! Dacă lipsește dragostea miloasă din viața celor care spun că îl urmează pe Hristos, n-au nicio valoare celelalte virtuți și cunoștințe biblice. Milă voiesc, spunea Domnul Isus. Datoria oricărui credincios este contopirea cu voia lui Dumnezeu și prin contopire s-o împlinească. Mila este o parte importantă din voia lui. Cel milostiv este contopit cu Dumnezeu și este potrivit pentru înfăptuirea lucrării lui. Milă voiesc, spunea Domnul Isus. Mai înainte de orice... Mila trebuie să ne umple inima când este vorba de mântuirea sufletelor. Prin dragostea milostivă, semănăm cel mai mult cu Dumnezeu. Aflăm în versetul următor, în versetul 9 de la Matei, capitolul 12, că Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Ori de unde pleca și oriunde ajungea, Domnul Isus o singură lucrare avea de făcut, vestirea Evangheliei. Fie că era ziua, fie că era noaptea, fie că era singur, fie că era cu ucenicii, fie că era pe câmp, fie că era în sau în templu, fie că era sătul sau flămând, fie că era vorbit de bine sau bagiocori, el tot o singură lucrare făcea și anume vestea Evanghelia. El era așa de contopit cu lucrarea încât nu se putea despărți de ea cum nu se putea despărți de el însuși. De data aceasta a intrat în sinagogă, deși nu era de acord cu tot ce se făcea în ea. Ținta lui însă era să slăvească pe Dumnezeu. Tot la fel și noi să mergem în locuri unde este un fel deosebit de închinare cu gândul să vestim Evanghelia. În adevăr, orice clipă ni s-a dat nu numai pentru binele nostru, ci ca să aducem mai întâi slavă lui Dumnezeu. El este vrednic să primească slavă de la noi, fiindcă este cu mult mai pe sus de noi. El este sfânt, El este atotputernic și ne-a arătat iubirea Lui în chip desăvârșit. De aceea este drept să ne plecăm capetele cu smerenie și supunere înaintea Lui, să-i cântăm slavă în adunarea celor nepriheniți și să ne predăm în în slujba Lui cu tot ce avem ca să-L slăvim și să-L binecuvântăm. Iată datoria noastră față de Acela care ne-a făcut atâta bine în Domnul Hristos. Iubiți ascultători! Haideți să ascultăm pentru o pauză mică O cântare din care înțelegem Cât de mult prețuiește Dumnezeu Mila Dragostea Mai presus de orice De credință de avânt, De orice dar Care biruie firea Mai presus de de orice e iubirea Haideți acum să-L vedem în continuare pe Domnul Isus manifestându-și dragostea aceasta și iubirea Lui față de oameni. Citim în versetul următor, versetul 10 de la Matei, capitolul 12, despre Domnul Isus intrat într-o sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus l-au întrebat. Este îngăduit a zilele de sabat? Să observăm aici un prim gând. Numai în sinagogile oamenilor, sinagoga înseamnă adunare la un loc, numai acolo se pot întâlni membrii cu mâinile uscate, cu picioarele rupte, orbi și așa mai departe. În trupul Domnului Isus Hristos nu sunt mădulare uscate și moarte. Al doilea gând. Oboseala este un fel de îmbolnăvire forțată a celulelor, iar odihna este vindecarea lor. În acest înțeles, sabatul era o zi de vindecare, o zi de regenerare a celulelor fizice și o zi de regenerare spirituală. Chiar și în medicina modernă se recomandă odihna ca mijloc de vindecare a bolilor. Deci, sabatul, adică odihna, era timpul destinat revizuirii mașinii ființei omenești, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, timpul de vindecare. Fariseii, ca să poată învinui pe Domnul Isus, i-au pus întrebări, adică i-au întins niște curse ca să-l prindă și prinzândul să l să-l omoare. Nenorocite sunt ființele care umblă să facă răul. Fericirea lor este să vadă pe alții suferinte. Cine întinde curse adevărului, se prinde pe sine însuși în ele. Propria lui fericire este prinsă și nimicită de aceste curse. Fariseii întindeau curse mântuitorului, dar nenorociții își prindeau în ele propria lor mântuire. Domnul Isus, în versetul 11 de la Matei 12, le răspunde. Citim versetul. El le-a răspuns. Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Domnul Isus nu se sprijină pe versete, ci face apel la logică și la cel mai elementar simț omenesc pentru a dovedi un adevăr dumnezesc? El vrea să arate că legile și rânduierile lui Dumnezeu nu sunt de piatră, ci ele sunt pentru om, pentru binele și fericirea lui, pentru libertatea și viața lui. Căci nu este adevăr și lege dumnezeiască aceea care apasă și chinuiește pe om. Cu cât o lege este mai arbitrară, adică după placul unuia care nu ține seamă de drepturile naturale ale omului, cu atât este mai aspră. Dumnezeu a dat legile sale omului pentru a-l ferici, nu pentru a-l nenoroci, pentru a-l face mai liber, nu pentru a-l încătușa. Tot ceea ce încătușează sufletul omenesc nu este de la Dumnezeu. Domnul Isus a vrut să arate fariseilor că și în firea omului este legea și rânduiala lui Dumnezeu și chiar din această fire se pot învăța într-o oarecare măsură ce este bine și drept. Dar cine exagerează prea mult în partea văzută a legii lui Dumnezeu, acela ascunde lucruri scârboase și crude în inima lui. Farisei făceau caz de respectare a legii în afară, dar inima lor era de o răutate și de o cruzime nemai întâlnită. Unii învățători ai legii, cum ar fi Hilel, erau împotriva folosirii oului pe care găina l a ouat în ziua sabatului. El te trimitea să-l fierbi în iad. În versetul următor, la versetul 12 din Matei, capitolul 12, citim continuarea spuselor Domnului Sus. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Toate rânduielile, toate legile, toate dogmele și toate ceremoniile puse în cumpănă nu valorează cât un suflet omenesc. Pentru a face bine unui om, Domnul Iisus a trecut peste toate piedicile, peste toate legile pe care oamenii le socoteau de netrecut. Domnul Isus a arătat limpede că omul este întâi, că el este valoarea cea mai mare și că toate celelalte au fost făcute și rânduite pentru el, pentru binele și fericirea lui. Dar când ele îl împiedică de la acest scop, le poate înlătura fără nicio teamă. Marele principiu al Domnului Isus este bun și clar, adică este îngăduit a face bine, călcând pentru asta toate rânduielile, Chiar și Talmudul zice, mai mare trebuie să fie respectul față de oameni decât față de opreliștile formulate de Tora, adică de lege. O singură dogmă este de trecut, o singură dogmă rămâne veșnic valabilă, o singură dogmă este biruitoare și asupra omului și asupra lui Dumnezeu, adică dragostea. Tot ceea ce se face din dragoste este bine și tot binele fără dragoste este rău. Fără dragoste nu este nici adevăr adevărat, așa citim la Efeseni 4 cu 15, și nu este nici credință dreaptă, așa cum citim la Galateni 5 cu 6. Domnul, ca cel care era adevărul și dragostea întrupată, putea stabili fără greșeală ceea ce este bine și ceea ce este moral. Iar noi, ca ai săi, în măsura în care am devenit asemănători cu El, primim lumina și libertatea Lui și nu mai avem teamă de nicio lege sau rânduială omenească atunci când este vorba de mântuirea sufletelor, când este vorba de a face binele. Citim la 1 Ioan 2, cu 27 astfel. Ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Dacă sunt în El, dacă am viața Lui, dacă inima mea arde de dragostea pentru suflete și pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu, pot stabili ceea ce este îngăduit din punct de vedere moral și fac lucrul acesta chiar dacă implică primejdia de moarte, fiindcă nu este îngăduit de legi și rânduiel omenești. Frații mei, faceți binele, urmăriți binele care izvorește din dragoste și să nu aveți teamă de nimic. Cine trăiește în legea dragostei? care este legea Duhului de viață, potrivit al versetului 2 din Romani 8, este izbăvit de toată povara altor legi, rânduieli și ceremonii. El trăiește ca un om adevărat liber și lucrează în libertate la mântuirea sufletelor. Cât de liber era Sfântul Apostol Pavel față de legea lui Moise. El o putea împlini și o putea călca după cum era nevoie pentru aducerea sufletelor la Domnul Hristos. Domnul Iisus Hristos era ținta lui. Nu tot așa stau lucrurile cu Sfântul Apostol Petru. El era mai legat de lege, dar Domnul s-a îndurat și l-a izbăvit și pe el de această robie. Iubiți ascultători, programul 98, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și veșnice să se coboare și să rămână, să se odihnească peste toți aceia care sunt dispuse să le primească, vom folosi timpul care ne-a mai rămas din citire unei poezii, al cărei titlul este Viața nu-i sfârșită. Viața nu-i sfârșită, poți încă întâmpina zdrobiri și răni la care nici n-ai gândit cândva. Nu te mândri, om șubred, oricât ai fi de sus, ca atât-ți răsăritul de aproape de apus. Nici calea nu e sfârșită, primești încă pot destule să te aștepte, de ce le uiți de tot? Fii treaz în orice clipă, ferește-ți pașii tăi de calea și sfârșitul și plata celor răi. Nici ziua nu e sfârșită. Poți încă să privești cu grijă orice umbră pe care o întâlnești. Viața ta e mai slabă ca firul subțirel. Fă binele, căci sigur ești numai lângă el. Nici lupta nu e sfârșită. Minciună, nu zâmbi. Hristos mare vreme destul la te zdrobi. Oricât te înalți de mândră ca fumus anii tăi. Hristos, zdrobiți-vă capul sub talpa alor săi. Nici vremea nu-i sfârșită, mai este încă har, cât ochii pot să-ți plângă un singur strop amar. Ascultă și întoarce sărmane om pierdut, cât viața nu trecută, prilejul nu-i trecut. Amin. Am avut în poezia aceasta încurajare pentru cei greu încercați și... În demn puternic, avertisment pentru cei neîntorși încă la Dumnezeu. Dorindu-ne propriul nostru bine, haideți să ne arătăm cu minți și atenți față de un ultim îndemn, poate că este chiar ultimul pe care Dumnezeu ne-l adresează și prin mesajul acestei poezii. Amin. Ce -a venit din cer